la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 124 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Scumpi ascultători, vă rămân profund îndatorat pentru o atât de mare pe care mi-o faceți, îngăduindu-mi să vă slujesc sufletele prețioase pe calea undelor de radio. Dumneavoastră toți, fără nicio deosebire, sunteți neînchipui de scumpi lui Dumnezeu, atât de prețioși și iubiți în ochii lui, încât de dragul dumneavoastră își a golit cerul, trimețându-l pe însuși fiul său să vă răscumpere sufletele de la pierzarea veșnică. Iar eu... Ca unul care sunt tot atât de iubit și prețuit de el ca și dumneavoastră, am fost chemat de el să vă slujesc, aducându-vă vestea aceasta bună a lui, prin programele de radio la care ascultați. Înainte de a pătrunde în lecțiunea noastră de zi, care tratează Evanghelia după Matei capitolul 14, de unde extragem câteva gânduri minunate, ca învățătură și ca delectare pentru noi totodată, vă voi spune povestea unei fetițe pe nume Jessica din Anglia. Istorioara am împărțit-o în câteva episoade mai mici ca să ne lase timp oricum și pentru programul nostru propriu-zis. Astăzi, deci, facem prima noastră cunoștință cu Jessica. Sub un pod de cale ferată care trecea pe deasupra străzilor unui cartier din Londra, într-un colț mai retras se afla o mică dugheană deschisă numai între orele 5 și 8 dimineața. Era formată dintr-o tarabă, adică o masă mică de scânduri, pe care erau întinse câteva căni de cafea și două oale mari deasupra unui foc de cărbuni pline cu cafea fierbinte. În fiecare dimineață, când treceau la lucru, muncitorii puteau să guste în grabă o cană de cafea fierbinte și o bucățică de pâine cu unt. Dugheana era foarte căutată pentru că acolo sub pod era la adăpost de vremerea și de privirile trecătorilor. Stăpânul ei era un om foarte tăcut și-și servea mușterii cu răbdare și nu se amesteca în vorba lor. Era înalt și slab și avea o fire rece și închisă. Nimeni nu știa unde locuiește și cum îl cheamă, poate numai sergentul din post care trecea pe acolo din când în când și făcea semn cu ochiul. Nimeni nu se întreba cine este și, dacă s-ar fi interesat, n-ar fi putut afla decât că la ora 8 fix acest om tăcut, își ridicat araba, iar coșul încărcat cu toate vasele îl ducea la o prăvălie din apropiere, de unde pleca apoi grăbit, uitându-se grijulie în dreapta și în stânga lui, să nu fie urmărit, după care se pierdea în mulțime. Nimeni niciodată nu s-a ostenit să-l urmărească până la locuința lui sau să afle cu ce se ocupa în restul timpului. Atât doar se știa că în fiecare dimineață dugheana lui era înconjurată de mușterii, printre care mulți vagabonți care mâncau liniștiți și își plăteau fără vorbă cafeaua fierbinte pe care o găseau la el în frigul dimineții. Într-o dimineață, când treaba era pe sfârșite, negustorul a zărit la o mică distanță de taraba lui doi ochi mari negri îndreptați când spre el, când spre bucățile de pâine cu unde pe tarabă. La privirea lor aprinsă se deslușea o foame cumplită. Erau ochii unei fetițe, cu chipul ofilit și trist, cu părul lung și nepieptănat căzut pe față și pe gât. Un fel de capot, numai zdrențe, îi atârna pe umeri, iar la mijloc era încinsă cu o sfuricică. Când negustorul s-a plecat să ia ceva de sub tarabă, a văzut pe pământul înghețat două piciorușe zgriburite, pe care sărmana copilă le punea când pe unul, când pe altul deasupra celuilalt, ca să le încălzească. Nu scotea nicio vorbă, numai că de fiecare dată când negustorul îmi pleacă o cană de cafea, ochii ei sticleau de poftă și el lua seama cum buzele fetiței se mișcau ca și cum ar fi simțit cafeaua fierbinte și aromată. Ia, ascultă, fetițo!" a spus el cu un glas apăsat, a plecat înainte peste masă în timp ce ultimul mușteriu sorbea cafeaua. De ce nu-ți vezi de drum?" Prea de mult stai pe aici fără niciun rost. Plec numai decât, domnule, ea săltând din numeri, pentru că a de halat se acopere gâtul gău. Dar plouă și trebuie să stau afară printre câini și pisici, pentru că mama n-a venit acasă toată noaptea și cheia este la dânsa. Aici nu plouă și mirosul de cafea fierbinte îmi face așa de bine și nici sergentul de post nu m-a alungat de aici până acum. Uh, mie mi se pare că tu n-ai mâncat nimic de dimineață," spuse negustorul cu o voce mai blândă, aprecându-se înainte ca să deslușească mai bine chipul galben al fetiței. Nu," răspunse ea a de frig, Ah, oh, și ce foame mie! Nu-i așa, domnule, că dumneavoastră nu v-a fost niciodată foame? Până acum nu înghiore stomacul, dar dacă noi găsim nimic de mâncare, o să fluture de-a binele." S-a îndepărtat apoi, clătenind din cap, vrând să dovedească parcă obișnuința ei cu astfel de răbdări. Abia făcuse însă 10 pași, când s-a pomenit strigată de același glas și într-o clipă a fost în fața Dughenii. Stai puțin aici," spuse negustorul. A mai rămas puțină cafea și câteva farămituri de pâine. Ia și mănâncă le și tu pastea. Dar să nu mai veni niciodată pe aici, auzi tu? Eu nu pot să sufăr cerșetorii și dacă ai să mai vii, o să te dau pe mâna sergentului. Vină încoace și încălzește-ți picioarele la foc. E bine așa?" Fata a privit lung, dar fericită. Așezată pe fundul unui coș răsturnat lângă foc, cu cana de cafea fierbinte pe genunchi și cu gura plină, a răspuns dând din cap că este cu totul mulțumită. Pe când mânca, negustorul a început să strângă vasele și să se pregătească de plecare, însă din când în când își mai arunca privirea spre fetiță și dădea din cap cu milă. Dar cum te cheamă pe tine? a spus el în cele din urmă, iar ca pentru sine adăugat. Dar ce mă ofri privind pe mine cum mă cheamă? Mă cheamă Jessica, a răspuns copila, dar mama și toate vecinele mă numesc Jess. Dacă ați fi în locul meu, ați vedea ce urât este numele Jess. Jess în sus, Jess în jos, Jess făc cu tare lucru, Jess pleacă de aici și fiecare mă pune la treabă după plac sau mă bate și mă calcă în picioare. Ce mai încoace încolo? Ia uitați-vă la mâinile mele. Negustorul a rămas uimit și nu știa ce să creadă. Ori frigul și bătaia învinețise rămâinile sărmanei fetițe. Pe fața lui a apărut o umbră de milă care i-a dat mai mult curaj fetiței. Ah, cât aș dori să mai pot veni pe aici, a adăugat ea, dar știu că dumneavoastră mi-a spus că mă dați pe mâna sergentului dacă mai îndrăznești să vin. Ea ascultă, a spus negustorul cu glasul mai domol și uitându-se cu grijă în jurul său, ca să se încredințeze că nimeni nu-l mai aude. dacă îmi făgăduiești că o săptămână întreagă nu mai dai pe aici și nu spui la nimeni nimic, Poți să mai vii încă o dată și te voi ospăta ca și azi, dar acum hai pleacă! Plec, domnule, a răspuns plină de bucurie fetița. Dar dacă aveți vreo treabă de făcut, o fac cu multă plăcere. Lăsați-mă să vă duc eu coșul cu vase. Nu, nu, strigă omul. Pleacă mai repede și aduți aminte că nu trebuie să te mai văd o săptămână întreagă. O, oh, bineînțeles, a răspuns Ges Și ca să dovedească că ascultă, a luat-o la fugă spre stradă și s-a pierdut în mulțime. Cafegiul s-a mai uitat odată în jurul său și încredințându-se că nu mai este nimeni prin jur și-a luat coșul cu vase și le-a dus la prăvălia vecină, apoi tot restul zilei n-a mai fost văzut pe sub podul de cale ferată. Iubiți ascultători, vom afla din parcursul acestei istorioare că această umbră slabă de milă și bunăvoința a cafegiului față de Jessica i-a adus până în final mântuirea lui veșnică. Haideți să arătăm și noi la rândul nostru o fărâmă de atenție față de -a cuvântul lui Dumnezeu, luându-l cu totul în serios astăzi și vom avea cu siguranță un câștig veșnic de nebănuit. O, Doamne Dumnezeule, ajută-ne, te rugăm, să ascultăm cu luarea minte cuvântul tău pe care ni-l vei împărtăși și astăzi. Ajută-ne să ne conformăm lui, ca tu la rândul tău să te conformezi nevoilor noastre. Amin. Să dăruie într-un la toți plamâni din groată cum ia nu într în programul nostru de astăzi, vă anunțăm că ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 14, cu versetul 14. Versetul sunt în felul următor. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Nimeni din cei care urmează cu gânduri bune pe Domnul Isus Hristos, nu-l urmează în zadar. Chiar dacă n-ar avea o cunoștință prea mare despre el și n-ar face fapte deosebite, simplul fapt că a intrat în rândul celor care îl urmează și merge după el, așa cum merge ceilalți, va avea parte de răsplată. Groata, care s-a luat după Domnul Isus a primit din partea lui harul milei și al vindecării. Nu se vorbește aici despre credința gloatei, nici de cine știe ce fapte, dar... Faptul că a mers după Domnul Isus o distanță așa de mare și într-un loc pustiu, este deprisos să se mai vorbească de credință și despre fapte. Această urmare dovedește din plin credința lor. Domnului Isus i s-a făcut milă de gloate și a vindecat pe cei bolnavi. Dragostea lui neobosită nu poate să găsească o dihnă câtă vreme omul trăște după el relele pe care păcatul le-a adus în lume. Orice om are drept la mila și dragostea Domnului Iisus Hristos, dar în primul rând cei care îl urmează. Mulți bolnavi se găseau atunci în Palestina, însă nu erau vindecați decât aceia care se întâlneau cu Domnul Iisus, fie că erau aduși de alții, fie că erau așezați în locul pe unde trecea el, fie că ei veneau după el. Dragul meu, dacă tu ești unul din aceia care au intrat în marea groată care urmează pe Domnul Isus Hristos prin pustia acestei lumi, chiar dacă l-ai urmat târându-te, să știi bine că ești cuprins în mila și dragostea lui și vei fi vindecat de boala în care te zvârcolești. El nu uită jertfa pe care o depune fiecare suflet care îl urmează, în primul rând faptul că a părăsit cetatea în care locuia, a părăsit pe cei dragi și s-a luat după el printr-un loc pustiu. Această umblare după El poate fi cu căderi, cu chin, dar cu atât va fi mai mult răsplătită de El. În direcția aceasta avem chiar cuvântul Lui care ne spune la Evrei, capitolul 6, cu versetul 10, spune așa, Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe Sfinți, la care noi putem să adăugăm, voi toți cei care ați mers după el, fie prin căderi și ispite, fie din biruință în biruință. Nu este nicio boală pe care să nu o poată vindeca el, fie trupească, fie sufletească, dar condiția este bolnavul să dorească să fie vindecat. Binecuvântată fie mila și dragostea marelui nostru Mântuitor, care își revarsă din belșug peste noi, chiar și atunci când nu avem o umblare frumoasă pe urmele lui. El ne va desăvârși în toate privințele ca să-L putem sluji cu adevărat. Important și decisiv este ca noi să mergem după El. La versetul următor, versetul 15 din Matei 14, aflăm următoarele. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El și au zis. Locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Observăm, iubiților, că tocmai în momentele cele mai grele, ucenicii ar fi vrut să părăsească noroadele, aduncând în fața Domnului motive serioase și drepte, era seară și locul pustiu. Ei bine, trebuie să știm că niciodată n-ai voie să părăsești lucrarea lui Dumnezeu, și de fapt nici nu poți să o părăsești dacă o iubești, chiar de s-ar lăsa cea mai întunecoasă și mai grea seară a suferințelor și a pregoanelor, și ar fi cea mai temută și mai arzătoare pustie în jur Cât de departe era gândul și planul domnului față de gândul și planul ucenicilor Cum era să părăsească el norodul tocmai în ceasurile cele mai grele Tocmai când aveau nevoie de un ajutor și mai mare Când este întunericul cel mai gros Atunci își arată el strălucirea cea mai puternică și lumina sa desăvârșită înfășoară orice suflet care a rămas lângă el. Când este pustiu cel mai înspăimântător, atunci el devine casă și templu pentru sufletul statornic în credință și dragoste. Când foamea și setea, acești doi uriași pun stăpânire pe suflet, atunci el, care este pâinea și apa vieții, se arată în toată plinătatea lui. Acesta este Domnul acesta este păstorul cel bun care nu-și părăsește turma sa iubită când vede că se apropie lupul sau hoțul. De la el trebuie iubiților să învățăm și noi zilnic. El ne-a pus și pe noi ca să fim păzitorii lucrării sale, ne-a încredințat și nouă un loc după puterea care ni s-a dăruit ca să reprezentăm această slăvită lucrare. Ne-a chemat și pe noi să fim păstori în turma sa, Căci orice oaie trebuie să fie în același timp și păstor ca și domnul, miel și păstor, și dacă așa stau lucrurile, cum să părăsim noi turma când se apropie lupul prigoanelor sau al necredinței sau al îngrijorerilor vieții? Cum să părăsim noi turma Domnului Hristos tocmai când am ajuns într-un loc, într-un timp așa de pustiu, când nici măcar un fir de iarbă nu crește? Tocmai acum trebuie să ne îngrijim de hrănirea ei. Părerea și rugăciunea ucenicilor nu a fost primită de Domnul Isus. El nu poate să încuvințeze asemenea gânduri și planuri, adică, auzi aici, să părăsești norodul când sufere de foame și când se înnoptează. Nu, așa ceva nu era în firea lui. S-a noptat în jurul tău și sufletele orbesc cumva prin întuneric? Ei bine, atunci fi tu o lumină limpede pentru ele. Este timp de secetă și de pustie în lume și sufletele flămânzesc și însetează lângă tine? Ei bine, este timpul să știi că tu trebuie să fii pâine și apă. Fi tu casă și templu pentru toți cei care te înconjoară. Da, aceasta este chemarea ta și a mea în lucrarea Domnului pe pământ. În versetul următor, la versetul 16 din capitolul 14, partea întâi a versetului spune așa. „Nu au nevoie să plece, le-a răspuns Isus. Dragul meu, unde poți tu pleca de la Domnul Isus? Ce poți găsi mai bun în altă parte decât la El, Domnul și păstorul cel bun? Cine poate să-ți dea ceva mai folositor și mai adevărat și mai îndestulător decât el? Nimeni. Nimeni, absolut. Dacă ai venit la Domnul Isus Hristos, la El singur, n-ai nevoie să pleci în altă parte după altceva. În El ai totul și de plin, așa după cum scrie la Coloseni 2 cu 10. Sau după cum scrie la Filipeni 4 cu 13, Pot totul în Hristos. Atât nevoile trupești, cât și cele duhovnicești, le rezolvă El în chip desăvârșit. N-ai nevoie, iubitul meu, să pleci în nicio altă parte. Dacă crezi cu adevărat că El este Mântuitorul în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, lângă El vei rămâne așa cum scrie în Coloseni 2 ,3. Dacă crezi că în el este întrupat harul și adevărul, după cum scrie la Ioan 1 cu 14, dacă crezi că el este calea, adevărul și viața, după cum scrie la Ioan 14 cu 6, n-ai nevoie atunci să pleci în altă parte. Gloatele erau flămânde și obosite, iar ucenicii stăruiau pe lângă Domnul Iisus să le dea drumul prin sate. Ei aveau o intenție oarecum bună, însă intenția lor nu era armonizată cu voia Domnului și nici cu nevoia gloatelor. Nici o valoare nu are intenția bună, planul bun sau lucrarea bună a cuiva, dacă ea nu se armonizează desăvârșit cu voia lui Dumnezeu. Căci binele făcut în afara voii lui Dumnezeu este cel mai mare rău posibil. Repetăm. Binele care este făcut în afara voii lui Dumnezeu este cel mai mare rău posibil. Gândurile cele mai bune, planurile cele mai bune și lucrările cele mai bune ale noastre, dacă nu sunt izvorâte din voia lui Dumnezeu, devin armele diavolului îndreptate împotriva lucrării lui Dumnezeu. Nu ne aducem noi aminte de apostolul Petru, care avea cele mai bune intenții când a spus Domnului Isus să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Isus s-a întors și a zis lui Petru, Înapoia mea, satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile de ale oamenilor. Citatul acesta se găsește la Matei 16 cu versetele 22 și la, până la 23. În textul nostru de astăzi, Domnul Isus le-a răspuns, n-au nevoie să plece. El cunoștea mai bine ce înseamnă șederea împreună cu el și ce însemna plecarea în altă parte. De aceea spunea, n-au nevoie să plece. Toate nevoile omului se împlinesc în Domnul Hristos. Ucenicii nu înțelegeau bine acest lucru și... Astăzi se întâmplă la fel, că ucenicii Domnului dau diferite sfaturi și îndrumări sufletelor flămânde și obosite, îndreptându-le tot în altă parte. Nu, iubiților, n-au nevoie să plece, răspunde din nou Domnul Isus. De ce să trimeți sufletele în altă parte? De ce să le trimeți prin satele și cetățile din jur? De ce le trimeți să se hrănească în altă parte decât la Domnul Isus Hristos? care este adevărata pâine, singura pâine a vieții. Ce se putea găsi plecând de lângă Domnul Isus? Ce ar putea să dea satele și cetățile care ar întruchipea sectele, religiile și sistemele filozofice? Domnul Isus Hristos, singur El, are pâinea și apa adevărului care satură din destul foamea și setea sufletelor. Dacă vedeți noroadele lângă Domnul Isus Hristos, nu le mai trimiteți în altă parte. În felul acesta, nu faceți decât să le pierdeți pentru totdeauna. În versetul 16, în care suntem în partea a doua a versetului, Domnul Isus dă următorul îndemn. Dați-le voi să mănânce! Vai, dacă ar fi înțeleasă și trăită această poruncă a Domnului Isus, de către urmașii săi, câtă înviorrare ar fi în creștinism și ce mult ar propăși lucrarea lui pe pământ. să create condiții ca oamenii să nu aibă nevoie să plece de la Domnul Isus pentru ca să caute hranea în altă parte. Dați să mănânce, sună porunca. Dați pâine poporului, nu numai vorbe goale, nu numai predici, seci. Și veți vedea că nimeni nu mai pleacă de la Domnul Isus Hristos. Câte cărți scrise despre Biblie, câte predici rostite fără să conțină nicio o fărâmă din pâinea vieții. Vai cât de multe sunt din acestea! Cu ce să se sature bietul popor flămând? Dați să mănânce, sună porunca. Lumea este sătulă de predici. Omul ține cu ideile celui care îi satisface nevoile, și cele materiale și cele spirituale. Un proverb spune așa: Câinele latră pentru cel care dă de mâncare. Dă de mâncare și vei avea aderenți. Conducătorii romani aveau poporul de partea lor pentru că le dădea pâine și circ. Urmașul adevărat al Domnului Isus trebuie să fie un împărțitor de pâine, și materială, și duhovnicească. Dacă din pâinea materială nu poate împărți prea mult, trebuie să împartă pâinea duhovnicească, însă nu poți împărți ceea ce tu însuți nu ai. Și după cum pentru pâinea materială alergi și te trudești ca să poți să ți-o agonisești, tot așa și pentru pâinea duhovnicească. Fără muncă nu poți dobândi, Porunca Domnului SUS Hristos este limpede: dați voi să mănânce. Și ca să împlinești această porunca Domnului SUS, trebuie să ai totdeauna pâine în Trai Stata? Aceia care stau zilnic în casa Domnului și cei care își lucrează ogorul duhovnicesc au din belșug pâinea și apa vieții, după cum citim la Psalmul 36 cu Lipsa de pâine duhovnicească. Arată lipsa ta din casa Domnului și arată lenea ta duhovnicească. Ai ieșit, fie chiar pentru o vreme scurtă, și te-ai hrănit cu roșcovele porcilor. În afara casei părintești este mare sărăcie, după cum aflăm în Matei 25 16. Dați să mănânce. Dacă tu te hrănești cu adevărat din pâinea via cuvântului lui Dumnezeu, nu numai că îi citești litera, atunci, din ceea ce te-ai hrănit tu, vei putea da și altuia. Poți să cunoști foarte ușor vorba goală de pâine adevărului. Un cerșetor a întins mâna odată spre un preot rugându-se de o sută de lei. N-am, răspunse preotul. Părinte, dați-mi zece lei. N-am, răspunse din nou preotul. Dați-mi măcar un leu. N-am nici atât. Atunci dați-mi binecuvântarea sfinției voastre. O, oh, da, fiul, în genunchează și ce voi da cu drag. N-am nevoie de apărinte că nu valorează nici măcar un leu, răspunse cerșetorul. Poporul are nevoie de pâine, nu de vorbe. Slujba adevărată a unui copil al lui Dumnezeu este să lumineze și să împartă pâine. Acela care rămâne în Hristos, pâinea vieții, va avea belșug de pâine. El însuși va fi o pâine a vieții. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul numărul 124 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca îndemnurile de astăzi să-și găsească un răsunet puternic în inimile și viețile noastre, determinându-ne să muncim mult pentru a deveni și noi pâine pentru cei din jur, hrănindu-ne tot mai abundent și mai consistent din Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, lăsându-L ca să lucreze mai întâi cu putere în viața noastră curățire de noi înșine și de voia noastră, făcându-ne să umblăm și noi după voia Lui Dumnezeu și să rămânem lângă Domnul Hristos în toate împrejurările vieții, pentru ca în felul acesta să putem să fim noi înșine și viața noastră o pâine pentru noroadele din jur. Domnul să ne binecuvinteze, și să ne ajute, dacă este voia Lui să mai fim pe pământ, să ne întâlnim data viitoare, în jurul cuvântului Lui Dumnezeu, cu ocazia programului numărul 125. Toate darurile de-aș Să vorbesc în chiar chiar munță munt, Și averea să o împardea Toată pierele veți rămânea, urmăriți să aveți dragostia, fără ea nu primiți cu luna, urmăriți aveți dragestia, toate perea. să din plin ia iubește și iarte toate Ea ne duce în viața veșnică Urmărit aveți dragostea Toate pierdând veci rămâne ea Urmărit aveți dragostea Fără ea nu aveți dragostea, Toate pierin veci rămâne ea, Urmăriți să aveți dragostea.